75-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Asəfin Altaşqət üstə oxunan məzmuru Bir ilahi Ey Allah, biz sənə şükr edirik Bizə doğma olan isminə şükr olsun Xariqələrin bunu bəyan edir Allah deyir Məyyən etdiyim zaman Mən insafla hakimlik edəcəyəm. Yer bəldərlərindəkilər lərziyə gələrkən onu saxlayıb sütunlarından tutan mənəm. Məhrullara dedim: Daha məhrurluq eləməyin. Dişlərə dedim: Güzünüzü göstərməyin. Boynunuz çıxarmayın dik baş dik baş danışmıyım. İnsanı yüksəltmək nə şərqdən, nə qərbdən, nə də çöllərdən gəlir. Höküm verən Allah isə həm alçaldır, həm yüksəldir. Rəbb bir cam tutub onu ədviyyatlı, köpüyələnən şərabla doldurup şərabından töküb dünyanın bütün kislərinə paylayacaq. Onlar da şərabı dibinə qədər içib-qutaracaq. Mənsə daim bunu eylan eləyəcəyəm. Yağubun Allahına tərənnüm oxuyacaqam. Pis adamların buynuzları qırılacaq, amma salihlərin qüvvəti artacaq.